Dags för ett avsnitt av Arbetabladets ledarpodd, Wenberg Norling. Välkommen, välkommen till ytterligare ett avsnitt av Wenberg Norling. Jag som pratar nu heter Jenny Wenberg. Och jag heter Anna Norling, båda på ledarsidan på Arbetabladet. Ja, det stämmer. 8 mars är det idag, Ja. Eh, internationella kvinnodagen som den också... Heter. Jag har ju väldigt svårt för 8 mars eftersom jag tycker att eh, det är en väldigt, väldigt sorglig påminnelse om hur vårt samhälle ser ut och hur världen ser ut. Mm. Att vi är vi är inte jämställda. Annars skulle vi inte behöva den här dagen för, för, för, för att hylla, eller jag vet inte riktigt vad det är vi gör på 8 mars. Eh. Jag är lite kluven då då, för att eh, det finns ju en anledning till att vi pratar om, eh, om jämställdhet just nu idag. Och det är ju för att det är 8 mars. Fast så vi det, pratar jämställdhet ja. så ofta vi kan, tycker jag. Ja, Därför det, det om, om, blir ju också ja. ännu mer provocerad ja. av den här dagen. För att ja. vissa bara tar det. Okay. Vi tar det 8 mars, det är så här bra. Kör ja. lite tjejer i tidningen. Ja. Prata okay. lite om hur, hur illa det är att vi inte är jämställda. Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. Men då, om vi inte räknar med just dig och mig idag så är det väl det brukar ju alltid komma siffror på hur jämställdheten ser ut och så, i Sverige och i världen och så, just idag och det är väl bra att det kommer någon gång i alla fall. Ja, men det, så, alltså, det känns ja. så himla mycket som ett alibi för att kunna för, fortsätta vara icke-jämställda resten av, av årens dagar för det är ju så det ser ut. Alltså, mm. Att vi har 8 mars gör ju ingen skillnad. Det är absolut bra, det är självklart att vi måste uppmärksamma det faktum mm. att det ser extremt illa ut. Eh, jag tycker det är otroligt äppet att vara kvinna. Därför att jag vet. Jag vet ju liksom att jag kommer inte att få leva. Högst antagligen kommer jag att dö i ett samhälle. Som fortfarande inte kommer att vara jämställt, Vilket innebär att jag kommer inte att få leva. Under min livstid. I ett samhälle. Där kvinnor och män har samma rättigheter. Där kvinnor och män får samma lön för det arbetar de utför där man har samma karriärmöjligheter där man har samma möjligheter till avancemang där man delar lika på det obetala arbetet i hemmet och där man delar lika på föräldraransvaret. jag vet inte det, jag tycker det är djupt djup tragiskt, jag förstår verkligen inte hur vi kan acceptera det här, för någonstans alltså det känns som alldeles för många bara accepterat nej men det är så här det har ja. alltid varit så här. Ja, ja. Så, så, som att det skulle vara en biologisk skillnad mellan kvinnor och män när det gäller att vara hemma med barn till exempel. Och nej, det kan jag berätta, det finns det inte. Det är lika svårt att vara hemma med barn vare sig det är man eller kvinna. Men det här att Kvinnor är hemma mycket mer med barn. Och eh, att kvinnor går ner i arbetstid. Eh, of, betydligt oftare jobbar deltid än vad män gör. Det här eh, är någonting som får eh, återverkningar hela livet. Och inte minst när man går i pension. Eh, det kom ju nya siffror här förra veckan. Att eh, de närmaste... Åren, de kvinnor som går i pension de närmaste åren, de kommer att ha en inkomst under existensminimum. Därför att deras, eh, deras arbetstid, hur mycket de har arbetat, det har liksom inte räckt till för att ge dem en eh, schyst pension. Och det handlar ju om att de har, varit, eh, de har jobbat deltid och de har varit hemma med barn eh, och Ja, så tycker inte jag att det ska vara. Nej, men och, om, om man tittar på dagens pensionärer också så är det ju, tyvärr så tenderar vi i samhällsdebatten också att inte mm. säga, sätta kön på sånt som det faktiskt ska sättas kön på. Man pratar om fattigpensionärer, mm. medan, men det är faktiskt så att majoriteten av fattigpensionärerna är ju kvinnor som har, de har haft en lägre förvärvsgrad under sitt yrkesliv. Vilket innebär att de får sämre, lägre pensioner när de blir äldre. Och därmed blir fattigpensionärer. Mm. Så man kan ju väldigt tydligt se hur, hur det samhälle... Det har blivit bättre, absolut. Men vi kan ju inte slå oss för bröstet för att vi är bästa av de sämsta. Ju... Eller stanna till. Nej, precis. Nej. Eh, men jag tycker att man, om man tittar på dagens pensionärer och ser dessa kvinnor som... De har ju inte, de har jobbat hårt. De har jobbat hårt i hemmet och sen så har de till viss del även jobbat eh, haft betala arbeten och där har de också jobbat väldigt hårt eh, mm. inom traditionella kvinnorheten, mm. som till exempel inom vården och omsorgen. Ja, inte särskilt. Eh, snälla mot kroppen jobb kan man kalla det. Nej, det kan man Utan... verkligen inte säga. Det, ja. Jag skulle säga idag, alltså, mytbilden rörande den svenska arbetarklassen har ju varit en manlig mytbild väldigt mycket där man ser gruvarbetarna som, som jobbar nere i den smutsiga gruvan. Men om man tittar på hur det faktiskt ser ut så är ju stora delar av så här, det industriellt och klassiskt manliga arbetet. Det är ju industrialiserat och automatiserat, vilket innebär att man får väldigt mycket hjälp när man ska lyfta till exempel. Medan väldigt många av de här arbetena där du jobbar med människor, där har du inte alls, de är mycket, mycket tyngre. Mm. Fysiskt, men också mentalt, just därför att du arbetar med människor som ställer krav på dig, helt andra krav på dig än, än vad en maskin gör eller mm. att plocka ihop, plocka ihop en maskin inom industrin gör. Får jag ta en annan jämställdhetsfråga som, kanske, som man kanske inte tänker så mycket på men som är väldigt talande. De allra flesta arbeten där män jobbar med kroppen när man jobbar i smutsiga yrken och sådär, då har man ju rätt till, eller då betalar arbetsgivaren arbetskläder. Ja, just det. Men i kvinnliga yrken, som inom hemtjänsten, inom förskolan, ja, även inom äldreomsorgen så då får man betala sina arbetskläder själv. Eller man får ta liksom smutsiga t där hemma liksom, som ungarna på förskolan kräks på eller spiller mat på. Men sådär. Alltså, varför, varför är det så? Ja, en, en jämställdhetsfråga Nej, men... i det lilla fast ändå en väldigt upprörande ja, sådan tycker jag. Alltså, jämställdhet börjar ju också någonstans i det lilla. Sådär. Så jag tycker ändå att det är, är nyanserna som gör hela skillnaden man brukar ju säga att djävulen bor i detaljerna men mm. så är det verkligen det är inte bara de här stora frågorna om att kvinnor fortfarande 2013 det är helt mindblowing att man tjänar fortfarande mindre än vad manliga kollegor med samma jobb gör det, det är obegripligt att det ser ut så mm. fortfarande det är lika obegripligt att företag som säljer produkter till både män och kvinnor och ibland till och med har majoriteten kvinnliga kunder, att det är företag där i styrelserummen sitter mest män. Hur, hur är det liksom, hur försvarar man det? Det, det, kan ju inte ens, det är inte ens en bra affär eh, att inte vara jämställd. Eh, det obetalda arbetet i hemmet utförs fortfarande till största del av kvinnor- deltidsarbetet utförs, är en typ av arbete som främst utförs av kvinnor på manliga arbetsplatser är rätten till heltid i princip norm, medan mm. den inte är det där i traditionellt kvinnliga arbeten är det snarare så att deltider är regel, snarare än undantag föräldraledigheten, den tar runt 20% procent. 20% av föräldreredigheten någonstans runt där eh, tas ut av papparna. Vilket innebär att barn förnekas ju också rätten till samvaro med, med, med båda sina föräldrar när det ser ut så här. Eh, det här skulle man ju alltså kunna förändra. Alltså, ja. Till exempel så skulle vi ju kunna individualisera föräldraförsäkringen. Som, alltså, men då har vi ett stort parti. <laughs> Vi har ja, socialdemokraterna som verkligen skulle kunna göra skillnad ifall man drev den här frågan. Men man är alldeles för fega. Man, eh... mm, därför att den är inte särskilt mm. populär. Det ska vi också säga. att vi, vi vill leva ojämställt. Väldigt många av oss. Inte och, jag. Och, nej, inte mm. jag heller. Men <laughs> tyvärr så finns det människor som vill det. Eh, och det ser man väldigt tydligt just i frågan om föräldraförsäkring. De mm. opinionsundersökningar jag har sett visar att väldigt många anser att det är upp till familjen att bestämma självt. Eh, och alla väljer samma. Fast man, ty man tycker att det är individuella val. Ja, det är så, ju inte individuella ja. val- eftersom ett stort kollektiv väljer mm. på exakt samma sätt- mm. um. Och det, det Här är det verkligen lagstiftning. Precis som lagstiftningen fick oss att förstå att barnaga inte är ett acceptabelt beteende. Inte upp till familjen själv helt Nej, att bestämma Nej. över. Nej. Så skulle man kunna göra samma sak med föräldraförsäkringen. Barnen har rätt till båda föräldrar lika mycket. Precis. Mm. Ehm. Jag tycker det är en jätteviktig fråga och mm. det som gör att kvinnor hamnar efter på arbetsplatserna handlar ju väldigt mycket om att man tar huvudansvaret i hemmet. Och för barnen. Därför att du är, du är frånvarande från ditt lönearbete. Mm. Eh, och det påverkar hur arbetsgivarna ser på dig. Och vad de är beredda att göra för dig. Det ser man väldigt tydligt. Det finns en rad studier som visar det här. Att man hamnar efter i fråga om kompetensutveckling. Eh, att man hamnar efter lönemässigt. Att man blir i när det ska befodras på arbetsplatsen. Mm. Eh, och man får inte diskriminera på grund av, av att någon skaffar barn. Men det här handlar... Det är väldigt uppenbart att så ändå sker. Ja. Och, och sen så är det också så att det är ju klart att om du är frånvarande under lång tid från din arbetsplats... Det påverkar oundvikligt. Mm. Men, men, sen, men sen får det ju också återverkningar på alla kvinnor på arbetsmarknaden. Precis. Att eh, arbetsgivarna på något sätt har i bakhuvudet ah, en kvinna i barnfödande ålder. Hmm. Härifrån från då? Ja. Då? Ah, eh, då vågar vi inte satsa lika mycket på den här, eh, på den här anställde, eftersom det är just en kvinna. Och det, är, Och, alltså, ja. det är för jävligt att det är så. Dessutom, det är ju därför också en delad föräldraförsäkring skulle vara så eh, lysande. Därför att det skulle innebära att arbetsgivarna skulle inte kunna tänka så när de tar, tar in mm. unga människor på anställningsintervju i barnfödande ålder. Utan då skulle man veta att, ja men, att att vi skaffar barn är en del av liksom vad mänskligheten gör. Eh, och juridiskt så är ansvaret för det fördelat lika. Så det skulle göra en enorm skillnad tror jag. Eh, det är Just inte det. hela lösningen, men det skulle Nej. göra en väldigt väldigt stor skillnad för hur kvinnor och män uppfattas på arbetsmarknaden och hur hur deras förutsättningar ser ut. Precis. En del i alla fall som vi tycker att... Lagstifta. Vi vill ja. se lagstiftning. Precis. Jag håller med där. Lika om detta. Och jag tycker också att det här, om vi ändå pratar om det här. bestyrrese-representationen, den, den är ju verkligen inte något att höra över ur jämställdhetsperspektiv. Här tycker jag också att nu har man hotat väldigt länge med att lagstifta, nu kommer eh, Socialdemokraterna kommer med ett dokument förra veckan rörande jämställdhet och tillväxt eh, och på EU-nivå så anser man ju nu att det är dags att göra någonting åt snedfördelningen i bolagsstyrelser så att eh, vare sig man vill eller inte så ser det ut att kunna bli lagstiftning på området eh, men jag tycker att det är viktigt att Socialdemokraterna tydligt säger att det här är, vi, nu, nu tänker vi förverkliga de här tomma hoten och faktiskt lagstifta om, om jämställdhet i styrelserummen, eh, precis som man har gjort i Norge. Mm. Ja. Framför jämställdheten på andra <laughs> dagen den 8 mars vill jag säga. Alla, alla dagar borde vara 8 marsdagar. Ja, absolut. Absolut. Äh, nästa frågan som vi tänkte diskutera Hugo Chávez gick bort i cancer eh, här nu i veckan. Mm. Men eh, det var ju också eh, en uppgift gjorde ju gällande att han hade dött redan på Kuba i december. men enligt alla offentliga uppgifter då, så, så dog han då i veckan i eh, i Caracas, antar jag, eller ja, i Venezuela i alla fall. Och vad betyder då det här? Jag vet inte. Vad tycker Om vi säger så här då. Alltså Hugo Chavez har ju inte varit Det finns väl två olika bilder av den här ledaren kan man väl ändå säga. Du skrev ju i veckan om just den här dikotomin i, i synen på Hugo Chavez. Du kanske kan, kan du utveckla det lite mer för de som inte är... är Hugo Chavez-experter. <laughs> det är inte jag heller. Men jag kan ju säga så här att eh, det är varken rätt att säga att eh, Hugo Chavez var en eh, förespråkare för eh, demokrati och pressfrihet och mänskliga rättigheter. Alltså, det är ju fel att, eh, att säga att det var ett... Eh, Venezuela var ett, ett drömland, så det, kan man, det är fel att säga. Men det är också fel att säga att eh, Chavez var en diktator som, eh, som förstörde landet. Eh, eller som Carl Bildt då eh, sa att eh, Hugo Chavez var en populist som eh, köpte de fattigas röster för oljepengar. Och det, <laughs> jag tyckte det var lite... Eh, Ironiskt kan ja, man väl säga att det ja, är eftersom han... Ju just ifrån Carl Bildt så var det ironiskt... ...har haft sta. fingrarna i den ryska oljeburken Ja, kan ja Afrikas olja ännu värre kan man väl säga. Ja, precis. Med ja, den Noil. Ja. ja, precis. Men, och... och vad, vad vi än säger så har ju... De fattiga situationen i Venezuela har ju förbättrats under Chaves styre från 1999. Och... Sen kan man ju kalla det att köpa röster då. Alltså att man, men han trodde ju på något sätt på eh, socialism. Och det var det han försökte eh, införa i Venezuela. Men fast jag tycker ju så här, ja absolut, det är väl självklart bra om en fattig befolkning får det bättre. Mm. Så var det ju även efter revolutionen på Kuba att... Eh, när man fördelade liksom egendomen så fick ju många av dem som hade haft det väldigt svårt före revolutionen. De fick det ju bättre. Men samtidigt, materiellt välstånd och eventuell höjning av det materiella välståndet är ju väldigt lite värt. Om, om man förnekas grundläggande mänskliga rättigheter som eh, åsiktsfrihet och... Ja, eh, alltså... Att läsa tidningar som... som... Ja, alltså det, det finns ju fri press i Venezuela. Det finns fri television, men... Fast han tvingade väl också den fria televisionen att, att senda, sända liksom, hans tal. precis. tal. Ja, jag vet inte om man kan säga att det är. Ja, ja hur, och du det, det då. Nej, och sen så är det många. Alltså det, har ju, det är många som har vittnat om, journalister som har vittnat om, att man eh, drivs till självcensur. Mm. Alltså att man inte vågar rapportera riktigt. Eh, men man bör också ha i bakhuvudet att eh, Chavez har vunnit mängder med val alltså, och hur har då de här valen gått till mm. <laughs> ställer du då frågan såklart ja det finns väl kritik mot det också såklart men han har också förlorat en folkomröstning där han när det gäller konstitutionen som han då ville få den ännu mer socialistisk då. Men då sa det folket stopp och då drev han inte igenom det. Så det visar ju ändå på eh, på ett sätt. Så han var semidiktator? Nej, <laughs> jag kallar inte honom diktator alls. Men det, det får du göra i så fall. Nej. Men, eh, och sen så bör vi också då... Ja, jag vet. Sen bör vi också... Eh, kommer ihåg då den här statskuppen som var mot honom som han då han avsattes var det 2002 tror jag eh, militärkupp som USA eh, stödde då och genast gick ut och eh, erkände Venezuelas nya ledare och sen dagen efter så eh, gjorde folket uppror helt enkelt och Chavez återinstallerades in, dagen efter så att eh, han har ju varit lite um, Vag eller ögat på USA mm. kan man ju säga. Men Helt. USA har ju. USA har ju hela tiden, under väldigt lång tid, liksom haft. Inflytande över det politiska läget i Latinamerika. Och... Men nu inte längre så mycket. Alltså, och det har, men det... man kan ju se också om man tittar på Kuba till exempel så har ju mm. de under lång tid haft en liksom övertagande plan. Eller inte övertagande plan, men de har ju en plan för den dagen Castro-styret är över och hur man ska demokratisera Kuba, trots att det, det är någonting som rimligen efter. <laughs> Det här är ju någonting som kubanerna själva borde få styra över, sitt öde och sin framtid. Mm. Dels eftersom man under lång tid har levt i en diktatur som ändå kruv är. Och sen att ersätta det med amerikanskt inflytande över den här lilla nationen igen, det, ja, det, det är väldigt svårt att mer makt åt folket får man säga. Att vi, ja. en, vi, vi, en vi får nations får, ska ju styras mm. av medborgarna mm. själva. Vi hoppas på mer demokrati i Venezuela helt enkelt. Men vi ska ändå inte... Vilka är utsikterna för att det kommer att bli så då? Skulle du säga? Jag, Vad, vad jag... Eh tycker mig har, har läst i alla fall så är eh, oppositionen starkare nu mm. och mer samlad än man varit tidigare. Så att det kan eh, det ska ju hållas val nu inom 30 dagar. Mm. Men vi vet ju också vad som, oftast vad som brukar ske när en ledare dör. Alltså eh, då, då brukar ju ofta eh, sympatierna hos folket brukar ju ligga hos det partiet. Ja. Så att det vore ju det vore inte väntat ifall oppositionen vinner det här valet helt enkelt. Men att de verkar ju starkare nu i alla fall än vad de har varit tidigare. Mm. Europas arbetslöshet är nästa ämne. Ja, det kommer ju siffror från Eurostat här nu. Och det ser väl inte ljust ut om man säger så. Det ser ganska mörkt ut. Genomsnittsarbetslösheten i Europa är 11 procent. I eurozonen 12 procent. Och man räknar då att den kommer att öka. Och Sverige hamnar någonstans i mitten på 8 procent. Vad betyder det här och varför är det så här? Vad, vad betyder det? Det betyder ja. att vi har en ekonomisk kris i Europa mm. eh, som, som per automatik påverkar eh, arbetsmarknaden också eftersom det påverkar efterfrågan. Och, eh, både på arbetskraft och eh, på de tjänster som, som genererar arbetskraft mm. eller behovet av arbetskraft. Eh, Sveriges arbetslöshet är ju jämförelsevis låg men den är ju alldeles för hög mm. kan man väl säga. Eh, och tyvärr så är det ju... Det finns, regeringen erbjuder ju inte människor som, som handlar utanför arbetsmarknaden någonting egentligen idag. Man satsar väldigt lite resurser och energi på arbetsskapande åtgärder utan det man har valt är ju skattesänkningar och någonstans en tilltro på att det stimulerar marknaden mm. så att arbetstillfällena uppstår av sig själv. Det räcker inte när vi har 8% arbetslöshet utan då behöver man satsa på utbildning, man behöver satsa på, på sysselsättning som gör, gör det lättare för människor att hitta jobb när, när marknaden... När det ekonomiska läget förbättras. Mm. Så att man håller uppe kompetens. Och att man även delvis gör det möjligt för människor att kanske byta bransch. I det mm. fall förlusten av arbete handlar om strukturomvandlingar. Så att... Jag måste bara flika in en sak. att Moderaterna kom en bra sak igår. Igår var det torsdag, ska vi säga. För mm. vi spelade in det på fredag. Och det var att man ville göra det enklare för människor att få tjänstledigt. Enklare för människor att, eh, att studera mm. eh, längre upp i åldrarna. Mm. Eh, och så mycket som jag har sett om det där. Alltså jag har inte läst det, men det jag har förstått idag, det, verkar jag är bara helt positiv till det. Jag tycker också att så här, det borde vara mycket enklare än vad det är idag att få mm. tjänstledet från mm. sitt arbete för studier. Mm. Eh, idag ska ju det främst vara något som är relaterat till vad du redan jobbar med. Eh, i branscher som vår mm. egen exempelvis, där, där man nu ser eh, nedbemanning på grund av just strukturomvandling, där vi är med i ett skede, där, där hela medpress, liksom, pressen håller på att förändras, eh, så finns det all anledning tycker jag att göra det möjligt för människor att studera, vidareutbilda sig för att sedan kunna byta bransch i det fall de önskar, för det, det tjänar alla på. Eh, så, eh, det är samhällsekonomiskt samhälls lönsamt att, att människor göra det så enkelt som en, för människor som möjligt att, att gå från ett jobb till ett annat. Så det håller jag med om. Det är absolut jättebra, men jag tycker också att, och det tror jag också att du gör, eh, så att det krävs mer av aktiva insatser från regeringen för att få människor i sysselsättning sen så vi behöver en bättre A-kassa vi behöver en bättre sjukförsäkring också för det är så, hur gärna vi vill än eh, vill att alla ska klara av att gå från ett arbete till ett annat så, så är det inte så verkligheten ser ut, du kan bli arbetslös och du kan bli arbetslös under lång tid om du har otur om, om du blir arbetslös sent i livet eller om mm. Om, om du verkar inom en bransch där som håller på att skära ner över liksom hela fältet. Mm. Eh, och de här människorna det är ingen som tjänar på att, att man blir fattig. Ja, då ska vi titta på hela samhällsekonomin så är det ju mycket smartare att eh, ha, en, ha ett samhälle med hög A-kassa där människor som eh, är med om strukturförvandlingar på arbetsmarknaden mm. alltså när jag vill säga att vi papperstidningarna läggs ner ser mm. vi eh, eller eh, industrin blir allt mer mekaniserad mekani Automatisera. eh, ja, automatiserad. Ja, eh, ifall människor då som har en, eh, har en bra utbildning har liksom har, eh, har eh, hjälp mig med ord kompetens. Ja men i alla fall kanske? ja tack. Ja har ett brett kompetenskapital. Mm. Ja, fint. Ja i alla fall eh, ifall de här eh, människorna då på grund av fattigdom tvingas ta jobb som alltså säg en läkare, eller nu är det inte brist på läkare direkt. Nej, då, han, läkare, läkare. Men att se till att det inte är. Ja, men ja Säg någon väldigt äh, välmeriterad ingenjör då till exempel. Mm. Äh, men så f, äh, på grund av fattigdom så tvingas den här människan istället att jobba med någonting som den inte alls är utbildad för. sig att, att det råder brist inom äh, snabbmatsrestauranger äh, eller mm. äh, städa på en skola eller någonting så här vilket också behövs men mm. den här människan skulle ju kunna göra mycket mer för samhällsekonomin mm. och för att få samhället framåt ifall den fick några månader till på sig precis, att hitta just det här jobbet och att den arbetsgivaren fick tid på sig att hitta rätt arbetskraft mm. för det är den här mismatchningen som finns. Så fel väg säger jag att vår regering är på och, ja det, alltså, mm. det är ju rätt poänglöst att människor ska lägga ner flera år på universitet sen eh, arbeta och sen så kanske bli av med sitt jobb och tvingas ta ett arbete som man är överkvalificerad för. Ja, det är inte bara dåligt för individen, det är Nej, dåligt för är, oss alla. Nej, alltså det är ju som helst ekonomiskt. Det är ju en samhällsekonomisk mm. förlust mm. och en kompetensförlust också för den enskilda naturligtvis. Ehm. Och när det gäller eh, eurozonens, eh, deras arbete för att eh, lindra krisen så har man ju gjort åt helt fel håll. Alltså man har ju dragit i spiralen nedåt istället för att... Eh, mm, man har tvingat på, man ser ju fortfarande i bekymrande hög utsträckning besparingar ytterligare besparingar eh, som försätter människorna medborgarna i, i, i depression eh, man ser ju fortfarande det som huvudspåret känns det som eh, men, ja, det... Ja, vilket leder till minskad efterfrågan vilket leder till eh, lägre tillväxt vilket leder till högre ja. arbetslöshet vilket leder till eh, mer besparingar som i sin tur inte genererar ja. någonting. Ja, alltså det, det är... Det blir bara en negativ spiral nedåt. Ja, och ja. det är väldigt märkligt att man trots detta eh, fortsätter på den här linjen. Mm. Och det här tycker jag... om någon, alltså i Sverige har ju Peter Wolodarski argumenterat föredömligt för, för en förändring på det här området. Det är nu Precis. Än så länge ledar... Chef och, ledare, ja, han, han är chef- och ledarsidan på ja, den Dagens Nyheter. Men det tyder väl också på att när goda liberaler och även vissa goda konservativa börjar inse att det här är, faktiskt, det här är kontraproduktiv politik mm. som, som inte alls kommer att leda eurozonen och de länder i kris dit man vill då, då är det nog faktiskt det tydligaste tecknet som finns på att det krävs en, en radikal förändring av, av den ekonomiska politiken. Eh, och hur man ser på räddningen av eurozonen. Ja. För det går inte att, Det finns en social dimension i det här också. Det gör det alltid. Eh, där, där den här ekonomiska krisen som vi har sett också har spilt över och blivit en social kris. Där... Det i Spanien idag finns något som det är närmast att beskriva som en förlorad generation som, mm. som, som kommer ut på en arbetsmarknad där inga jobb finns. De har, eh, I Spanien har man en arbetslöshet som ligger på 26 procent idag. Vad kommer att hända med de här unga människorna som har lagt tid på att utbilda sig och som, som har blivit fråntagna sina möjligheter att bli självständiga och. och bidra till samhällets utveckling mm. det är ny politik helt enkelt ja. Ja. Det, det krävs en ny politik In, inte bara för människornas skull utan för, för finansernas skull mm. ja då var det dags för den lokala snackisen mm. som den här veckan handlar om en biljettkur just så varför tycker vi att en biljettkur är så viktig nu? Kan du förklara, Jenny? Det är du som har drivit den här frågan ganska mycket. Mm. Ja, det, i centrum för den här debatten står alltså eh, den gamla biljettkuren på spegeln som tidigare var en biograf i Gävle. Eh, den ingick, den här biljettkuren, i en inredning från slutet av 50-talet som var i det närmsta intakt. Vad man har lagt till är en bardisk men den smälte väldigt bra in i den miljön eh, och tar hänsyn till, till ursprungsskicket av lokalen. Men förra veckan när jag gick förbi på förbi spegeln så, så ser jag att någonting är annorlunda. Eh, och vad jag såg då var ju den sista delen av nedmonteringen av den här kuren göras. Vilket gjorde mig mäkta upprörd eftersom det här är en kulturmiljö som är värd att bevaras i originalskick därför att det finns, det, det finns ett värde i att det i Gävle finns den här typen av miljö som påminner om stadens historia och om vår kollektiva historia. Mm. För det finns inte särskilt mycket 50-tals, alltså original kvar. Nej, det, jag skulle säga att det här alltså Spegeln är ju. Den är ju något, något av en unik lokal. Det har också varit kafé ska vi säga. Efter, mm, det har varit efter... kaféverksamhet där tidigare. Mm. Och så brukar det vara konserter och så där också. Precis. Eh, det har det varit. Mm. Nu eh, ser Skottes där och skälet till att man monterade ner den här kura, vi ska säga också att den, den är nedmonterad och bevarad, vilket innebär att den går att montera upp igen. Och det är ju, det är ju bara att tacka gudarna för att det faktiskt är så men Skottes musikteater som huserar där nu, de anser sig behöva en scen och då skulle den scenen vara där biljettkuren har stått, ansåg de. Man kan tycka att det här inte är så mycket att bli upprörd över men jag tycker nog ändå att det här är en väldigt viktig fråga för, för Gävle- Just bevarandet av den här typen av unika miljöer som påminner oss om vårt arv. Mm. Vi har väldigt lätt att eh, modernisera allting hela tiden och riva och bygga nytt och fräscht ljus och fräscht. Ja, och, det, alltså det, och, det tycker jag i för sig är en sjukdom i vårt samhälle ja, att det faktiskt är. så. Men, men eh, därför så är det eh, viktigt att vi bevarar eh, vissa miljöer till. Så att, för att hur ska vi, om vi tänker till exempel gamla Grand då, mm. som var storstilat eh, hotell för, nu kommer jag ihåg när man stängde det. Men, och sen efter det har varit nattklubb och det har varit kulturskola mm. och nu blir det hotell igen. Och sen är det lite olika synpunkter på hur bra man har åter Eh, restaurerat mm. denna byggnad. Men det är också en sån här eh, väldigt viktig kulturmiljö. Alltså, eh, jag kan ändå, jag har varit på Gamla Grand. Eh, mm. Jag tycker att eh, där kan man ju ändå se sen tycker inte jag det, här har man ju ändå haft en Pratar vi spegeln eller Gamla Grand? Nej, nu pratar vi Gamla Grand. Ja. Mm, okay. eh, det var ju från början ett hotell som åter har blivit hotell. Mm. Och jag tycker ändå det är ju klart det är moderniserat. Det är mm. självklart liksom, men jag tycker ändå att där kan man se historien fortfarande i, i de lokalerna som, som är mm. publika. Eh, där man kan äta frukost och, och käka lunch och, och äta middag. Liksom. Eh, så jag tycker ändå att de har varit rätt hyggliga mot... Mot, mot byggnaden. Mot alltså, byggnaden. Ja. Eh, hur det ser ut med skyddet där vet jag inte. Men jag vet dock att... Så här, Länsstyrelsen har ju haft olika skyddsföreskrifter för, för vad man får göra med just spegeln. Mm. Eh, just därför att det anses vara en skyddsvärd miljö. Mm. Men de här reglerna verkar ju inte vara absoluta på något vis eftersom det här då har hänt att man monterar ner den där biljettkuren. Eh, man har alltså inte slagit sönder den där biljettkuren nej, utan eller den förstört är, den. Den utan är nedplockad ja, för så. att kunna monteras upp igen. Eh, vilket jag inte tycker är så himla ja, det där är liksom semantik. Du tror Delvis. inte på att man kommer upp? Nej men det, det vet jag inte. Jag hoppas verkligen det. Jag, jag anser ju att den där kuren borde monteras upp nu. Därför att den är en så viktig del av den här 50-talsmiljön, som man ändå har valt att spara med de här väggfasta bänkarna och träpanelerna som, som ger det här varma intrycket och det här vackra stengolvet i lokalen. Så att, jag tycker det handlar, det här är verkligen en fråga om att i möjligaste mån bevara den här miljön så oförstörd som möjligt. Och samtidigt ha en verksamhet där. Jag är helt övertygad om att Skotta skulle kunna hitta något annat, något annat sätt att faktiskt ha en scen inne i få igen på. Men... men det kan ju också vara så här att nu den här debatten som främst har förts i våran tidning ska mm. vi säga, men att det kanske lockar människor till spegeln. Kan det vara så? Då, då ja, är det alltså väl det bra det kräver, för Skottes också? Jo, eller? absolut. Skottes mm. har ju... Eh, har väl dock en verksamhet som inte är riktigt lika publik. Nej, man riktar som, så mycket till barn och så. Ja, precis. Mm. Eh, så jag vet inte. Ja, det vore ju bra om, om fler faktiskt tog vägarna förbi sin väg... Gick förbi spegeln och, och liksom att den lokalen var... ...var någonting som användes... ...i människors vardag... ...att den var en del av människors vardag... ...för det ökar ju också... ...ju fler som älskar den lokal... ...desto större möjlighet har man också att bevara den... Eh, ...i det skikten är... ...så att... Ja, jag vet inte... Jag, ...jag önskar väl naturligtvis gottas all lycka med... ...de har ju sagt att de ska ha någon form av kaféverksamhet där... ...tre, mm -hmm. tre timmar om dagen... ...tre dagar i veckan eller något sånt... Eh, ...och det vore väl förnämligt... Om, om den här eh, foieen kom till större nytta än vad den faktiskt är idag. Men det, det är ju inte lika viktigt dock som att man bevarar den här miljön intakt. Mm. Det är inte bara för oss utan för våra efterkommande lika så. Precis. Mm. Ska vi se så? Eller? Jag tror vi nöjer oss så för idag. Ja, Tack länge. för att ni har lyssnat. Ching ching.